як я не таївся, проникливий пан Джеорджа все розгадав. Завернув до нас якось один панок, скаржився на серце, на задишку, на кволість. Аптекар вислухав його, а мені загадав принести сумішку трав для серця. Я запакував зілля в папір і подав панові. Десь за два тижні той челядник знову зайшов до нас. Посвіжилий на лиці і в добрий дяці. Дякував, і дихається легше, і ноги не набрякають, і поїм собі в охотку. Чи довго мені ще пити той гіркий, як сто чортів, навар? — Чому гіркий? — подивувався поважний Джорджа. «А ну, принесіть лишень той пакуношок». Хворий приніс. А коли пішов собі, господар ступнув до мене. «Ти переплутав ліки. У нашому ділі не сміє такого бути. Я гадав, що на тебе вже можна покластися. Я зробив все нароком». «Чому в приязних зазвичай очах старого – Блиснули недобрі вогні. Я понуро мовчав. «Що за баламута?» – сікався він уже по-русинськи. «Бо у того пана хворі нирки, а не серце». Видихнув я. «Звідки тобі все знати, сучий ошкрепку?» – кликотав він люттю. «Бо знаю». – випилив я нічтоже сумняшся. Знаю, хоч і не годин пояснити, чому. Знаю, що у вас сихаються груди, але це не сухоти. Знаю, що у вашого сина м'якнуть кістки, а у вашої онуки, мовчи, паскуднику, ти коло мене нахапався вершків і відчув себе асклепієм. Ні, пане, мене й само гнітить те, що я добачаю. Він тяжко осів на ляду. Відколи тямишся за собою? Відтоді, як той зухабний волох проломив мені потилицю. Мій пан склепив бліді, як водяна лілія по віки, і тихо самими губами став нашіптувати. Нікому на чолі не прописана його планета Був у мене один хворий солдат. На фронті його поранило в голову, оглушило, втратив бесіду і ясноту розуму. Лікування не помагало. Чоловік опустився, жебрав на базарі, а пенсію замість нього якісь непорядні родичі брали. І раз хтось приніс йому письмо. Воно було від офіцера – з яким той солдат воював. Коли йому читали, бідачина спливав слізьми. Він і до мене носив те письмо, просив перечитувати. Плакав і тулив його до губ, п'ятав на грудях. Мушу повісти, що офіцер голосився до нього з великим пошанівком, мило згадував веселі трапунки, Подячно кланявся за вірну службу і нелукаву натуру. Вояк-каліка світив промитими очима і гугонів, тужився щось розказати. Я запам'ятав адресу і списався з тим офіцером, просив його загостити на кілька день за мій кошт, на мій пансіон. І той приїхав. Заступав полудень, і я повів його на базар. Німий сидів на звичному місці під липою з шапкою на колінах. Офіцер пристав збоку і голосно крикнув «Миха!». Прошак нервово стряс головою, обернувся, і з блідих уст його зірвалося «Мати це Божа! Пане поручику!». От так до чоловіка вернулася мова. Так і до тебе могла вернутися прониклива видющість, загублена нами за тисячі років. Колись олюднений дикун, щоб не згинути, мусив першим учути звіра, зміряти очима його силу, вгадати поваду, і мозок давав миттєву рецепцію, що чинити. Він знав, чим дихають його одноплемінники, вгадував Настрої і дії ворога за запахом, за мінами чоловічків у очах. Він поклонявся звіру і рослині, бо відчував їх дух. Був дитиною природи, а не паном її, як нам кортить бути.